Чудомир. Наската. В село на Наската му думат Хитлер. Не за друго, а защото през войната го. Бяха ранили в края на лявата джука, шиха я, гориха я е и сега там му стък му. Не никне. и ти да си, да речем, като него с мустък и половина, няма да се движиш по света за украшение, а ще отрежеш десния, значи, за да стане. Като левия и щеш, не щеш, ще заприличаш горе-долу на Хитлер. Пък не и, е, само това. Природата му е интелигентна. Гледаш го такава една шушунига, ама да турят неговия мозък. С извинение, във вашата глава, като бомба ще я. Пръсне и ще експлодира моментално. Три пъти е кметувал в село, веднъж за. Окръжен съветник го избраха и да има, да няма, две години всичко да е. Служил, ама за 20 топло ще му държат. Като се насрочиха изборите, той цяла нощ не спа. Въртя се, пъшка, мисли, пресмята и като се съмна, без да се обади някому, запръши към града. Пита. Човекът разпитва, научи се кои са кандидатите за народни представители. Подаде заявление и след една неделя се върна и той кандидат. Ха, подсмиват се селените, от свинска кожа мях и от хитлер депутатин. Видяло телепещ и помислило, че е манастир, добавят други. Няма да си. Смени воловете с по-млади, че да си гледа работата, а ами с големи политики. Ще ми се занимава. А той си мълчи, трая си и се прави, че ги не чува. Като му утвърдиха, кандидатурата, грабна турбата, обуси най-скъсаните църволи и необръснати. Гологлов тръгна по агитация из селата. Хем агитация, ха, не те шега работа. Още в първото село, като събра, народа, че като се провикна. Мили братя си, Ромаси, гледайте ме каква съм фигура и напишете. Това съм, аз цел целеничък, беден и окъсан като вас, но под тая дрипава антерия тупа, юнашко-българско сърце, което страда и го боли за народа и неговите широки, Маси. Баща ми беше уръч, дядо ми умря, като пасеше чужди кози в гората, а предядо ми не го помня, но трябва да се е катерил по из Балкана, във вид на маймуна. Такива сме. Прости сме, но толкова години ни. Управляваха по интелигентически и професорски, докато ни докараха до. Просяш като яга. Мили братя! Наситихме се на тях. Кандисахме. Дайте ми вашата подкрепа и вашия глас, за да видите какво можем ни, простите и науките. Помогнете ми, за да ви наредя една трудова държава за благоденствие на земеделския. Стопанин и неговия инвентар. Дайте ми възможност да увелича двойно и цените на житото, ръща, ечемика, розовото масло, лайкочката, ментата, фастаците и другите тям подобни маслодайни продукти. Гласувайте, за мене, за да премахна пенсиите, горските позволителни, поземления данък и акциза, братя българи. Като влязох в селото ви, гледам, река. Крива. Неканализирана, смръсни и изрунени брегове река. Питам един въшенец, риба поне има ли в нея? Каква ти риба, казва, от как изкоренихме гората и жабите и с нея? Представляват малцинство. Е, добре. Ще има риба. Трябва да има. Хайвер от Бургас ще наредя да. Доставят на държавна сметка, да го поръсим от моста. Сомове и шерани. Трябва да играят на своя волие и с нея. За какво ни е риба без вино, обади се някой тихо из публиката. Мълчи бе. Може и винце да има накрая, като свърши, с мушка го съседат. Му, не ми се вярва. Е го погледни, прилича ли на човек, който мисли да почерпи. Той не е вчерашният, дебелият кандидат, дето поръча на всеки му по-полвиница. Нищо се не знае, нищо се не знае. Мълчи сега и слушай само. Братя Селени, продължи наската, трябва да докажете на големците горе, че ние не сме вече само стадо за и доене, а обратното, че виждаме и знаем всичко и искаме сами да си нареждаме държавата, сами да се управляваме. Долу е интелегенцията. Долу дебелите думбази, учените и, професорите. Да живеят на поканите ръце, крака и тям подобни. Да живее, народът и неговите широки маси. Първата реч на Нъската има голям успех. Щом свърши, струпаха се около. Него застискаха му ръцете, затопаха го, захвалиха го в очакване, че ще. Почерпи накрая, но той отклони въпроса, грабна турбата, сбугува се и пое. За друго село. И там и навред, дето мина, беше посрещнат отлично и. Мандатът му беше вече почти осигурен. Противниците му кандидати се бяха просто отчели, а най-много дебелият, търговец от столицата. И докато всичко се нареждаше като повода, изведнъж се разнесе слух, че Наската се отказал от депутатството. Получиха се писма по селата от него, че слага мандата си и препоръчва населените да гласуват за дебелия. Буржуазен елемент. Мили братя си Ромаси, пишеше в него... От шефа на бившата ни партия получих. Нареждане да отстъпя мястото си на господин Зяпколапков, търговец на едро от София. Той също бил наш човек и имал големи връзки с Европа, имал женена. Дъщеря за банкер в Швеция и Норвегия и щял да нареди да се отпусне заемна. Държавата от хиляда милиона, които да се раздадат на земеделските стопани. Като истински изпълнителен член на партията подчинявам се на наредбите й. Ви препоръчвам, господин Лапкова. Гласувайте за него всички единодушно и с акламации, за да прокара същата програма, за която ви говорих аз. В село му думат Хитлер, а майке Малпаша и мусолини ще тури в джеба си. Наската Хей. Продаде си мандата, кучето проклето, заедно с избирателите. И токус. 3000 лева похарчи, а 23 му наброил дебелият кандидат. На трък трък-трък-трък, до стотинка, купи си два коня. Нова новеничка каруца, качи си фамилията целокупно и отиде на панаир. А дебелият кандидат нека се пути, широките народни маси нека да зепъти. Чака да им настъпи благоденствието на конския великден.